Війна прийде, перебив Григорчук. Мусить війна прийти. Переб'ють з половину і знову землі скільки хоч. Нащо ж Бог і війну дав? А що б ви думали? Війна потрібна їй, бо от у мене три хлопці. Коли я їм тепер не прикуплю землі, то вони хоч і раді б опісля прикупити, то не прикуплять. Бо не буде де. Де його прикупиш? Ну, скажіть, де? «Он уже ходять поголоски, що застав'я хутко ділитимуть. Ваші лебедці свою землю вже викупили. Тут уже кінець. Дерманці за один день викупили б, та пан ще якось тримається, не продає. А як і продаватиме, то що там той землі? Ковтнуть, як суницю!» Матвій безнадійно махнув рукою і посунувся ближче до Григорчука. Хведот шморгнув на печі носом, і то так голосно, що аж батько звернув на нього увагу. «Їсти вже, мабуть, хочеш». Хведот нічого на це не сказав, лише страшно засоромився. підтер кулаком бруднізного носа і поліз далі на піч. Матвій відложив півкусня хліба, відрізав крихітний шматочок сала і подав те на піч малому. Той узяв і, сховавшись, мов курча, щоб ніхто не бачив, десь там собі тихесенько, без найменшого згуку, їв. «Нє», – сказав Матвій, присівши до столу, і то сказав якось вперто, рішуче, наперекір всьому, ніби його хтось у чомусь довго мовляв, а він все-таки не згодився. «Нє, мушу я кудись звідси вимандрувати. Росія велика, безліч у ній землі, степи, пущі непроходимі, а тут ось тиснемось один на одному, та зрештою не треба вже й Росії. Он у нас на Волині, Он туди на Кремянеччині. Гой-гой, там іще й мені, господи! Оце я думав та думав і вирішив, поїду. Ще цієї зими кудись поїду, спробую щастя, перепродам. Земля такий крам, що ціна його росте не по днях, а годинах. Біда от, зайвого гроша нема. І скрута обче. на нього тепер нема годі. Але ви таки нічого ані не п'єте, не їсте, вибачайте. Отак От за розмовою та й забуваю. Прошу, прошу, випийте, частуйтесь. Не турбуйтесь, я вже себе не того. І при цьому вихилив чарку, крякнув, але вже значно поміркованіше ні спочатку, закусив. То ви, кажете, землі шукати, думаєте? «Прийдеться!» – розводить руками Матвій. «Що поробите?» Ну, воно то покамість, і в нас можна ще прикупити». «Щось я ніде не чув. Застав я? Куплю, там ще можна буде». «А ось мені трапляється у лебедях дві десятини. Правда, не дуже то, того земля не важна, щоб родила, треба ще на ній посопкати». Мочар, знаєте, але при хаті і думаю, що вдасться її трохи осушити. Ну, те саме, що й у вас. Гроші на перешкоді. Нема гроша. Тож, то воно. М -м -м -м -м. Що нема, то нема, помовчавши, проговорив Матвій. Я то себе дуже зле, дуже зле почуваю. А я? Я вже дійшов до того, що хочу десятину поля продати. Та не вже здивувався Матвій, але зараз же зробив байдужий вигляд. От так, як бачите, мушу і то найкращу десятину, отю, що коло вас засадком. Це засадком, виговорив з притиском і головою в ту сторону кивнув. Найкраща їй буде десятина. Ото тільки продаю, що нужда. Та вона трохи признатися, далеко від лебедів. А я собі міркую, що і вам варто над цим подумати. «Та я то цю штуку вже чув, – каже Матвій, – забувши, що перед хвилою виявив було таке здивування, ніби це для нього бозна яка новина. Чув, знаєте, і думав, але думаю, і я думаю, коли свистить у кишені, що зрештою мені та одна десятина поможе. А стягатися до сорочки, дітей морити голодом? – Е, не кажіть такого!» Якось то, Бог дасть, не кажіть, одна десятина та ще при своєму межа в межу, о, не кажіть, це допоможе багато. Правда, воно то правда, але за грошим то воно тепер дуже, самі знаєте, скрута. А як ви того з ціною?